ויתר הארבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל. הקיצו שיכורים ובכו, והעלילו כל שותי יין על עסיס, כי נכרת מפיכם. כי גוי עלה על ארצי, עצום ואין מספר, שיניו שיני אריה, ומתלעות לוי לו. שם גפני לשמה, ותעינתי לקצפה, חשוף חשפה.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 תחת מגרפותיהם, נשמו אוצרות, נהרסו ממגורות, כי הוביש דגן. מה נאנחה והימה, נבוכו עדרי בקר, כי אין מרעה להם, גם עדרי הצאן נשמו. אליך, אדוני, אקרא, כי אש אכלה נאות מדבר, ולהבה ליהתה כל עצי השדה. גם בהמות שדה תערוג אליך. כי יבשו אפיקי מים, ואש אכלה נאות המדבר.